Ние така влизаме в темата за Velvet Revolution за нежната революция и сърцето на Вацлав Хавел Не буквалното му сърце, като ключов орган на тялото а символът на сърцето, който чешкият драматург дисидент президент Вацлав Хавел създаде и като символ на една безкръвна революция с ефекта на еманципация от тоталитарните режими на Съветската империя от нашата страна на Желязната завеса. 35 години а... Назад. Та това сърце днес пропътува разстоянието от Прага до София, а в 11 часа на площада, който вече носи името на Вацлав Хавел, ще е откриването на скулптурата, а от 12 е дискусията посветена на ролята на Хавел и дисидентството в Европа. Инициатива на Софийския дискусионен форум, който беше и основният виновник за именуването на площад на името на Хавел. Добър ден на Петър Стойнов. Добър ден. Съосновател на Софийския дискусионен форум. Една голяма битка за един малък площад, но най-сетне заключително събитие, така наречения художествен синтез. Защо е важен този миг не просто за Чехия или Източна Европа, но даже за голяма България? Да, наистина голяма битка, точно така. Голяма битка беше, тя започна преди повече от 7 години като наша кауза. С издаването на Есето на Владслав Кавел, а, властта на Безлавник. Уследствие продължихме, знаете, ние сме били при вас. А, последствие беше издаден а, а, така, трилогията Два некови песи. По-късно беше а, събрана инициативата, гражданската инициатива Сърцето пътува, 22-а година, а, след като площада. Вече беше така прият единодушно в Соличен общински съвет за да носи това име. И ние така инициирахме всичко свързано с препроектирането, с а, реновацията на този площад. Беше едно място, което имаше около 25 вида плочки. А, беше в а, лошо състояние. Едно малко островче между улиците Шипка и Асен Златарови. Док. Асен и Буеварда, Елоги, елоги Георгиев. И Христо Георгиев. Сега, много хора казват, ама не е ли твърде малък този площад? <laughs> За толкова голямо сърце, каквото е сърцето на uh, Вацлав Хавел, имам предвид отново като символ на това, Еми, което първо... той направи в Източна Европа. Еми, първо това, това ни отреди столична община. Това ни подаде като възможност. Ние... Нямахме особени претенции, защото действително това знаем, че е сложно да се намери в центъра на града подходящо място, но аз мисля, че то е много подходящо. Та, това място го видяха хора, които са свързани пряко с Хавел, негови а, студенти, а, хора, които се срещали с него. Всъщност Хавел беше човек минималист, той, не, той харесваше малките неща. А, така че мястото е много добро, даже аз. Сега се сещам за един много важен момент в, неговата, така, в неговия живот. Момента в който той а, беше избран за президент и някаква кооперация, шивашка кооперация беше ушила неговия костюм, който за подарък. А, той, той разбира се а, много се радва на това нещо и облича точно него в деня в който влиза в. А, длъжност. Оказва се, че костюмът му е къс, панталоната, тъй като а, те не са му взимали проби, те просто правят един много спонтанен подарък. И пиарите тогава в а, Карчани настояват той да го смени, да, да, да облече а, друга дреха, но самия хава отказва и се явява на церемонията с този леко къс панталон след години, когато той почина на церемонията, беше събрал целия, знаете, елит, нали, световен. И всички тогава навиха своите панталони в знак на почет. Така че малкият площад хич не е малък. Той е малък, но а, малък е само на така, на метри, нали? На, на параметри. Докато самото място е прекрасно с това красиво дърво което от толкова години е, разтяло там аз, аз съм израсъл в този квартал между другото, аз съм учил в най-старото училище тук 38 училище Васил Априлов и помна това място още от социализма а, така че мястото не е лошо много е хубаво а сега пък вече из с тази скуптура с този символ става наистина един малък остров на свободата на истинската свобода на мястото, където живота в лъжа не, не може да съществува. Така е, живота в лъжа и, и вредата от живота в лъжа е една много голяма тема за драматургията на Вацлав Хавел. Обаче аз се връщам на това, което казахме в началото. Всъщност беше дълга тази битка, беше голяма тази битка за този, за преименуването на този малък площад на името на Хавел. Помним, че имаше съпротива и от партийни структури, БСП, ако не се лъжа, изобщо срещу идея за това ма, набързо да ви попитам, как си обяснявате това дълбоко неприемане на идеята за сърцето на големия драматург и политик Вацлав Хавел в България? Откъде идва то? Ами, то е съвсем, съвсем естествено за мен това нещо, тъй като, като цяло нали, проекта беше прият а, с огромно мнозинство, но наистина имаше политически групи, които се противопоставиха а, на тази идея. Но мен това не ме очудва. Изобщо не ме очудва, защото аз знам отлично, не съм някакво дете, аз съм човек над 55 години. Знам добре как 90% от хората в тази страна живееха в лъжа. Те просто се нагласиха, нагаждаха. Те бяха истински конформисти, така че сега разбира се не е така, но все още има такива хора. Все, има, все още има хора, които предпочитат да живеят в лъжа. Така, че Хавел, естествено, е техен а, така, а, човек, който те не харесват. Те не харесват тези мисли, те не харесват мисълта, истината и любовта ще наделеят над лъжата и омразата, който всъщност стана негово кредо в живота му. Те не харесват тези думите, те предпочитат живота в лъжа. Така, че съвсем нормално е това за мен. Аз не съм и отчуден, изобщо. По-скоро бяхме така леко изненадани, че в след толкова години, когато едва ли има световен лидер, който да не, да кажа, да не проявява някакво уважение към името на този съвременен мислител, известен драматург. А, че все пак, все още тези хора не могат да проумеят, не, да, не могат да приемат това, че че живота в Лъжа е нещо ужасно. В крайна сметка битката завърши. Площад Хавел има, макар и малък, но пък чудесен и отговарящ на минимализма, проповядвани от самия Вацлав Хавел. Днес откриването от 11, дискусията, която организирате, е от 12 и съвпада с една голяма тема, повдигната от Софийския университет, една поредица от събития, посветени на стените, 35 години след падането на голямата Берлинска стена. А, можем ли да завършим така разговора с един въпрос, падна ли по поредната бариера в България? Рухна ли и тази стена? А, стената пред площад Хавел и сърцето а, Вацлав Хавел в а, София? Ами вижте, не съм сигурен в това, защото аз още не съм на площада. Вчера течеше ремонт там. С не ремонта ми започна така подготовката за монтажа, за поставянето на, на статуята. А, и сега, като отида, може би ще сте изясни този въпрос, но и вчера имаше още една бариера, и вчера имаше една стена. Просто хората, които се заеха с монтажа на, на, така, на статуята, отказваха да монтират последната табела, която всъщност там е точно това, тази мисъл негова, че истината и любовта ще нададят на тлъжата и омразата, и че всъщност това беше негово кредо. Аз преди това го казах, и аз попитах хората защо защо се противат на това нещо? Какви ли не доводи безмислени ми се предлагаха. Нали, така че ще видим сега дали е паднала последната стена пред Хавел. Ще видим дали, дали наистина там е и третата табела или някой по неизвестно какви аргументи от типа, има и договорени с двои табели, а не три, мога да си го представя, е решил, че мотото истината и любовта ще наделяят на лъжата и омразата. Няма място на площада, носеща името на Вацлав Хавел в центъра на София, след една пак ще кажа дълга битка. Много благодаря. Петър Стойнов, съосновател на Софийския дискусионен форум. Пак ще кажа, днес откриването на сърцето пътува Буквално след 35 минути в 11 часа Скулптурно-художествен синтез на малкия площад Вацлав Хабел с голямото сърце Площад, чието име беше отвоювано в немалка съпротива